У нього свої чорні янголи з короткими металевими крилами, прагматичні і пихаті істоти, які знають ціну слави земної і те, як загарбати її найжирніші шматки. І люди полюбляють нове, треба вигадати нове. Люди полюбляють обурюватись, треба їх обурити. Люди байдужі, треба їх епатувати. підсунути під низ смердюче, ганебне моторошне. Іще одне. Десакралізація гасло 20 століття лозунг неуків, посередності та бездарності. Це індульгенція, яку одні не видають іншим, переконуючи третіх, що так воно і мусить бути. Все має бути безтямним, низьким, нібито демократичним, нібито доступним, що кожен має право судити про кожного, що авторитетів не може бути в принципі, що ієрархія цінностей непристойна, адже всі рівні, що цінність мистецтва – Визначає попит і гроші. І ще один. Нещодавно я знову листувалася з Ларискою. Про справжніх і несправжні. Про дивних людей, які посміхаються тобі в обличчя і пишуть в інтернеті під вигаданими іменами. Різну гидоту, звісно я ставлюся до цього спокійно. Я не читаю відгуків, навіть газет не читаю, але виставлення вивелося в таку собі дискусію про те, що є справжній художник і як відрізнити талановиту людину від неталановитої. Якщо існують такі поняття, як успіх, мода, популярність, магія імені, і ними частіше за все і користуються критики, точніше ті, хто вважає себе критиками, а насправді шалено мріє побачити своє ім'я під солідною обкладинкою, на якій написано роман, і чомусь ну, не виходить, як у цих гадів, що вискочили, пролізли, зайняли місце, грибуть премії, мають довгі позорі і гострі підбори, займають перші рядки рейтингів, покидьки, гади. Може, комусь на лапу дали? Чи просто дали? Точно, дали. Ну, нічого-нічого проб'є їхній час. Страшне, непродуктивне, нищівне почуття. Так от, як відрізнити талановиту людину від неталановитої? Дуже просто. Вона не заздрить. Все талановите любить все талановите. Справжні, відверте. Інакше не може бути. Все заздрісне користується поняттями успіх, мода, популярність і при цьому презирливо кривить губи. Побачимо, побачимо. І хуп, швиденько, щойно відійдеш, перевертає привітну маску іншим боком. Тим, де темними прорізами в картаці з'яє заздрісно порожнеча. І не розуміє, що ці слова він вигадав сам і лише для себе. Гадаю, що справжній художник хоче бути почутим просто почути. Він хоче збагнути і зрозуміти суть цього короткого, безглуздого і прекрасного життя, бодай одним штрихом, літерою, нотою, додати до нього трохи немаргінальних думок і почуттів, і трохи доброти. Хоче збагнути всю печаль і самотність світу, розмотати цей шкільний шовковий клубок, щоб знайти всередині відповідь на своє запитання у вигляді крихітного і, можливо, нікому не потрібного зернятка, виростити його і зібрати під ним, бодай, п'ятьох своїх однодумців. Якщо ж їх буде більше, набагато більше, це вже назвуть успіхом, але інший не він бо йому на це, власне, начхати, бо він завтра може померти. А сьогодні йому важливо зробити цей штрих. Навіщо? Ніхто не знає, і він сам не знає. От у чому секрет. А мафія бездарності, заздрості, родинні запоруки безсмертна. Вона привітно посміхається, вона навіть може шанувати і захоплено плескати в долоні. Але до тієї миті, доки ти вдаєш, що це тобі конче необхідно, адже ти людина ввічлива і вихована. А варто лише вимовити слово «ні», як до тебе звертаються залізною мовою бізнесу, зводячи з тобою шахрайські рахунки, яких у тебе не може бути в принципі. Часом, коли виникають такі ситуації, я думаю, а що мені можуть зробити? Позбавити друзів? Прізвища? Права говорити, що мені не подобається. Чорний квадрат. Ге-ге-ге. Нещодавно, зробивши зі мною інтерв'ю, одна журналістка. Ніяковіючи, повідомила, що воно не пройде. Жо в тому виданні працює людина, котря на дух не переносить мого імені. У дівчинки пропав гонорар. Шкода. Шкода тих, хто гадає, що мені і таким, як я, це конче необхідно. На давньому сході існувала цікава традиція, Через певний проміжок часу змінювати ім'я, яким підписуєшся. Мене давно цікавить ця ідея. Це небезпечна перевірка. Варто її зробити. Отже, до побачення. Після мова. Одного разу. Я сіла за комп'ютер, аби написати статтю до львівського постпоступу, адже один з керівників, Юрій Винничук, сказав, пиши, про що хочеш і як хочеш. Можна зі стьобом, можна з ненормативною лексикою, байдуже. Потім можеш використати це для книжки. Отож, я і почала писати про те, що відчувала ту мить. Все набридло, від усього нудить. І так, що легше назвати те, від чого відчуваєш хоч якийсь кайф, ніж перелічити всяку гидоту, і навіть у задоволеннях неможливо визначити пріоритет. Спадає на думку. Відомий віршик «Цибулька». «Всьо хірня, казали тато, тільки бджоли вещь, але якщо розібратися, то й бджоли хірня». А якщо розпочати з того, від чого нудить, і з часом зрозуміти, що все це і є кайф, Тобто переформулювати проблему, як радять психологи. І от у що це все вивелося в перформулювання. Таку неправильну книгу. Вчора я сказала про неї Елеонорі Сімоновій. І з жахом зрозуміла, що її надрукують. «Я не кокетую, я думаю, для кого вона писалася? Для себе». Для тієї дівчинки, що сиділа в нічному осінньому сквері під ліхтарем і читала «Гудзик» чи для тієї жінки, про яку мені розповіла журналістка в театрі, і вона підсвічувала мобільним телефоном «Амулет Паскаля».